Pista 16 de cât vremurile, mi se pare atât de ciudat că un om respinge cu atâta tenacitate bunăstarea și siguranța materială și chiar spirituală. Perseverența ta mă nedumerește atât de mult să refuzi să întinzi doar mâna ca să-ți schimbi în bine existența? Eu sunt baciul care se apleacă în fața soartei. Această schimbare nu avantajoasă, ci strălucit de avantajoasă, m-ar rupe de spiritualitatea din mine, de drumul lung și a nevoios a 2000 de ani. Or cine ar putea spune? Cucoană, abia ai după ce bea apă și de spiritualitate ți arde. 99.999 de oameni la 100.000 ar gândi așa, dar 1% de mii sunt sigură că gândește ca mine, că pune ideea mai presus de materie. În ce situație disperată trebuie să fie un om ca să hotărească să-și părăsească țara. În situația în care ajunge omul care își pune capăt zilelor. câtă tristețe să vrei să-ți ucizi sufletul sau și sufletul și trupul deodată, atâta vreme cât nu vreau să plec din țara mea, înseamnă că nu mi-a intrat disperarea noase, înseamnă că vigoarea țărănească nu m-a părăsit, că umbra baciului moldovean se mai plimbă meditativ prin gândurile mele. Te rog să mă ierți, Mario, pentru această incursiune în sufletul meu. Ești singurul om în fața căruia o fac, fiindcă știu că poți înțelege ce spun. Știu că mama s-a uitat cu o privire pătrunzătoare la mine și la Mario. Mario i-a sărutat mâna și și-a lipit o clipă obrazul de ea. Nici dacă părinții tăi n-ar exista, n-ai merge cu mine? Nici, dar tu, dacă n-ai avea acolo fetele, tot ai pleca? Tot. Aici totul se duce spre nivelare, iar mie mi-e foarte greu să o suport. Ce-i poate oferi unui avocat un regim al egalizării claselor? Furturi din avutul obștesc, divorțuri în care se împarte un dormitor, o sufragerie, un covor, trei carpete, procese pentru o pensie alimentară. Și apoi mi-e un dor nebun să călătoresc. Pentru asta am nevoie de bani și de bani mulți. Sunt învățat cu un nivel de viață pe care l-ai văzut cu o ambianță la care nu vreau să renunți. Avem o singură viață, Smaranda, una singură. Când a spus aceste cuvinte, a luat-o pe mama de umeri și, imobilizând-o, i-a străpuns ochii cu privirea lui neagră și tăioasă ca o sentință. Străbunii tăi au rezumat atitudinea mea într-o maximă. ibi patria. Era un neam de invadator și trebuia să le justifice legionarilor pe care cantonau la mii de leghe de țara lor de ce îi implantau acolo. Pentru că și acolo era bine. Acolo era bine și, de vreme ce oriunde puteai infige în semnele Romei, pe QR, oriunde erai pe teritoriul roman. Ubibene, patria care îl scotea din sărite pe Cicero, era o maximă de mare utilitate politică. O maximă necesară unei armate în permanent marș cotropitor. Pe plan strict psihologic, ea reprezintă ridicarea hedonismului la nivel de ideologie și este la fel de bine maxima peregrinului. Mă disprețuiești pentru am fi luat drept călăuză în viața această maximă? Două mari dureri am avut în viață. Războiul mi-a luat bărbatul și doi frați. Pacea mi-a zvârlit părinți din locul unde neam de neamul lor s-au născut, au trăit și s-au îngropat. Mi-a zvârrit ca pe o buruiană răufăcătoare la sute de kilometri de vatra lor. Dacă te aș disprețui, Mario, pe tine pe care te iubesc, ar fi și asta o mare durere. Nu mi-ai spus niciodată până acum că mă iubești, a rostit Mario, uitând cu desăvârșire de prezența mea. Nu ți-am spus fiindcă știai și dacă mă iubești, cum poți să nu mergi cu mine? Pentru că după părerea mea, concepția de viață a unui om se situează mai presus de iubire. Ideea unui om lui. Conceptul de țară, cum se spune acum, face parte pentru unii oameni nu dintr-o vorbărie sterilă și umflată care te saltă în niște posturi, de unde ți e foarte ușor să-ți alegi altă țară sau, dacă îi faci stea unde te-ai născut onoarea, să mai rămâi în ea. Este fiindcă nu poți avea în altă parte osul suculent pe care ți-l oferă proștii de aici. Ideea asta face parte pentru o categorie din ce în ce mai rărită, pentru un fel de ornitoringi, dintr-o concepție de viață care nu se expune de la tribună și nu e însoțită de bătăi cu Omn-piept, nici de onoruri și nici de salarii personale care ține de profunzimea ființei lor. Face parte, dacă vrei, din incapacitatea lor de a uita istoria și de a se lepăda de ea. Țara asta mi este datoare carnea cu care, de mii de ani, îi îngrașă brazda neamul meu. Iar eu sunt datoare tuturor oaselor din neamul meu îngropate în pământul țării ăsteia. Nu vreau să merg undeva, unde, pe bună dreptate n-aș avea de ce să cârtesc. N-aș avea numele cărei vechim să cer vreun drept, decât dreptul la milă. Mario, nu vreau să fiu străină și minoritară. Dacă tu nu poți să înțelegi asta, nimeni nu poate să înțeleagă. Te rog să mă iers că încep să devin patetică, eu care am oroare de vorbele mari. Dar dacă nu-ți spun acum tot ce am să spun, pentru ca între noi să nu rămână zone de umbră, n-am să-ți mai spun niciodată. Te rog să mă iers și pentru că-ți spun lucruri pe care le știi, dar cred că nu știm niciodată de ajuns niște lucruri, pentru ca să fie deprisos să le repetăm. Te-ai gândit că te-aș putea disprețui, fiindcă avem păreri deosebite despre viață? Înțelegerea viaț este condiția omului evoluat. Avem dreptul să fim intoleranți doar față de oamenii și de ideile care seamănă vrajba și germenii crimei. Cu ce drept aș judeca și aș condamna concepția ta de viață? Cui face ea vreun rău? Romanii, fiindcă de acolo începe oricât ar părea de bizar povestea noastră, pe noi ne-au învins, ne-au învins de vreme ce vorbim o limbă care se trage din latină. Între noi, printre noi, înțelegându-i pe Daci și legiunile romane s-a produs o fuziune. Cine a refuzat să se amestece cu ei s-a sinucis, o parte au fost duși la Roma să defileze în cortegiul triunfal și să fie mai departe sclavi, iar cei mulți au rămas pe loc, i-au asimilat pe romani și s-au asimilat lor. Momentul impactului între străbunii noștri învinși și cei învingători a fost imortalizat pe columna ridicată de Traian, de drag că mai cucerise un popor și l-a cucerit într-adevăr de vreme ce noi vorbim un derivat al latinei. Cu voi lucrurile n-au mers la fel. Titus a dărâmat Ierusalimul. Ceea ce n-au reușit romanii să dărâme în voi a fost dorința de a nu vă amesteca. Romanii n-au reușit să vă asimileze, fiindcă n-ați vrut să vă asimilați. Se spune că învingându-i pe greci, de fapt învingătorii romanii, au fost învinși. Toată lumea bună vorbea grecește la Roma. Când este ucis, cezar îi se adresează grecește lui Brutus. Casey Tecnoni, și tu fiul meu. Cel puțin așa pretinde Suetoniu. Grecii iau un înfrânt pe romani prin rafinament, arta romană fiind epigonul celei grecești, Atena imprimând moda claselor de sus de la Roma. Dar aceasta era doar o cochetărie. Între forță și spirit, înfrângerea definitivă a Romei avea să vină însă din altă parte, dintr-o provincie, cât un vârf de ac, din Asia Minor, în ziua când Pontius, Pilat, din ipocrizia invadatorului, de a da din când în când celui invadat iluzia libertății în lucru cu totul mărunte, lasă să fie trimis la moarte în locul unui tâlhar un om care n-avea altă vină decât delictul de opinie față de propria lege. Pontius Pilat spălându-se inutil pe mâini semna capitularea Romei. Imperiul capitula în fața unui nevinovat ucis prin delict de opinie față de legea neamului său, nevinovat ce devenea martirul spre a cărui cruce avea să-și îndrepte privirea întregul imperiu, la ale cărui picioare bătute în cuie avea să se posterne secole de-a rândul o lume Întreagă, numele căruia, deși profet al dreptății și al iubirii, succesiunea Romei avea să ucidă și să împileze. Refuzând să se asimileze romanilor, Judea era desfințată. Poporul ei, condamnat la peregrinare, Iudeea era înfrântă teritorial. Ea însă începea din acel moment să scrie un nou testament eretic față de dogmă, testamentul lumii non judaice La Roma, care o înfrânsese teritorial, cel mai mare monument al noii legi avea să proclame patrona al romanității un pescar iudeu, ucenic al profetului ucis, apostolul Petru, în ziua când creștinismul este recunoscut religie de stat a Roma este definitiv înfrântă de mărunta provincie din Asia Minor. Bazilica Sfântului Petru se înălța în numele Noii Legi ca un imens gest de penitență față de vechea lege, al cărei templu din Ierusalim fusese făcut scrum de Titus. În numele Noului Profet pe care iudeia născuse de câte ori era nevoie de o diversiune, începea o prigoană împotriva peregrinilor conservatori, acelor de vechea lege, iar peregrinilor le rămânea să urmeze legea milenară a celui strâns cu ușa de împreună. Să-și schimbe locul, să strângă, să strângă și iar să strângă bunuri care să încapă într-o traistă, ba chiar într-o batistă și care să circule oriunde și oricând. Un trai bun, dar lipsit de opulență, de acele elemente exterioare care atrag atenția și stârnesc invidia și săculețul neștiut de nimeni. De aici, disimularea față de oricine nu era o familie, o viață pentru ochiul atent al vecinului, alta văzută doar de pereții casei și cu prudență și față de aceea că și ei au ochi și un neam dispersat, hotărât cu încăpățânare să supraviețuiască dincolo de eșecul teritorial, trebuia să respecte cu sfințenie niște legi, unitatea în ciuda a dispersării, puterea bănească și puritatea rasei. Majestățile lor catolice, regii Spaniei, care voiau să i despoaie pe eretici, iar deau pe rug. Țarii au descoperit pogromurile. S-a inventat și ghetoul. Oare altă rasă, care ar fi fost la fel de prigonită, care ar fi trăit mereu cu spaima în suflet, n-ar fi devenit la fel de disimulată, la fel de bănuitoare? Bineînțeles, noi toți, de orice rasă am fi, suntem un sinopsis al istoriei neamului nostru. Cât trebuie să fi suferit neamul vostru dacă ați devenit atât de suspicioși, încât când cineva atacă un singur individ din neam, fără nicio implicație rasială, vi se pare că acel cineva este dușmanul întregului neam? Cât trebuie să fi suferit? Mario. Multă lume învață istorie, puțină lume o înțelege. Fiecare neam își știe și mai ales ar trebui să știe istoria. Te rog să nu te superi că am făcut incursiunea asta în istoria neamului tău, așa cum înțeleg eu această istorie. Poate că felul în care o înțeleg ți se pare simplist, dar, oricum, el pornește de pe poziția omului care face și el parte dintr-un neam pe care nu l-a prea răsfățat istoria. Ce spune un neam despre sine este foarte important, dar ce spune un străin despre același neam aduce o lumină nouă și îmbogățește cunoașterea. Ai dreptate când spui că fiecare dintre noi suntem un sinopsis al istoriei neamului nostru. În sufletele noastre se văd cicatricile și diformitățile lăsate de istorie, căci bietul om e sub vrem și nu vremile sub om, cum zice cronicarul. Mă surprinde însă că te-a preocupat problema evreiască, fiindcă cine ajunge să o înțeleagă așa cum o înțelegi tu, n-a ajuns întâmplător. Mario, poporul român e un popor bun și primitor, cine a venit la noi n-a mai plecat. Eu, ca fică de țărani munteni, n-aveam nici habar să fac vreo deosebire între noi, românii și vreun neam trăitor pe pământul românesc. La noi în sat erau doi grădinari bulgari și un grădinar sârb. Părinții mei ni dădeau mereu exemplu pe nenea Ivanco și nenea Petco și nenea Ivo ca pe niște oameni pricepuți și cinstiți fiind vecini cu noi, părinții mei pofteau la masă la toate sărbătorile la toate cumetriile. Mama le ducea totdeauna pomană, iar pe noi copiii ne distra să învățăm câteva cuvinte bulgărești și sârbești pe care le tot intercalam între cele românești când se aflau de față copiii care nu erau atât de învățați ca noi. La liceu am stat în bancă tot timpul cu Ruth Isaacson despre care ți-am vorbit. Aproape în toate duminicile mă invita la ei la masă de câte ori veneam din vacanță printre proviziile de școală, maica pregătea un coș cu o pasăre grasă tăiată, cu ou, cu brânză, cu unt și cu o pâine înță pentru doamna și domnul farmacist. Părinții lui Rud și Taica trecea totdeauna să-i salute și să le mulțumească pentru bunăvoința pe care mi-o arătau. Trebuie să spun că habar n-aveam de vreo problemă națională. Mi se părea că eram toți absolut la fel de bine încadrați în peisaj și că între noi nu e nicio deosebire, cum nici nu era. Și în calmul ăsta în care oamenii se considerau cu toții făpturi egale în fața lui Dumnezeu, a apărut nazismul cu derivatele lui. Era nevoie de o diversiune de mare amploare care trebuia fundamentată teoretic, a cărei aplicare trebuia făcută metodic, la scară mare, cu acuratețe. Așa au apărut lagărele de concentrare, Așa, în România, care nu era nici pe departe atât de metodică, dar nici atât de crudă ca modelul ei, pentru evrei a fost creată o formă de umilire. Munca forțată. Era prima oară când noi, cei din regat, aveam șocul problemei naționale, un șoc provocat impus. Nici eu, nici Gheorghe, nici prietenii noștri, Daniel și Matei Șerban, nu ne-am lepădat de Iancu Stein prietenul nostru, iar eu, Derut, colega mea, nu m-am lepădat niciodată și n-am făcut nicio taină din faptul ăsta, nici măcar pe vremea legionarilor. Momentul acela al creării unei false probleme naționale a fost momentul când am început să mă gândesc la problema evreiască. În țara asta erau atâția oameni de alte nații decât românii, pentru voi, pentru mine era însă minoritatea cea mai demnă de interes cu cel mai complicat trecut, cu cea mai complexă și mai tulburătoare psihologie, plin de complexe, de superiorizare și de inferioritate în același timp, a de a vă asimila, a de a vă amesteca sângele cu nații mai noi, mai brutale și mai viguroase fizic și în același timp conservatori, închiși în propria castă și temători de amestec, dornici să prindeți rădăcini, într-un loc și în același timp cu un dor nestins de ducă. Voi erați cei mai tulburători, fiindcă nu erați o minoritate doar printre noi, erați o minoritate a lumii întregi, fiecare țară avea evrei pe care îi merita, cum spunea Na Tandervaize, fiindcă cât de închiși în voi și între voi ați fi trăit, primeați și pecetea neamului în sânul căruia trăiați. În 1916, toți cetățenii români, apți de armată, merseseră pe front. Fără nicio discriminare. Tatăl lui Jan Stein a murit în 1916. Ostaș român căzut pe front. Dacă o nație vrea să asimileze minoritățile naționale existente în sânul ei, trebuie să nu facă nicio deosebire între cetățenii ei. Venirea lui Hitler la putere era primul mare moment de discriminare în sânul propoarelor. Războiul a trecut, nazismul și derivatele lui au fost înfrânte. Ceva s-a schimbat însă în psihologia oamenilor. De pildă, eu, Daniel și Marina Șerban, care suntem prieteni ca frații cu Iancu Stein, simțim cum ceva mărunt în aparență s-a schimbat în comportamentul nostru față de Iancu. Ce anume, întrebase Mario cu aviditate, înainte de 39 între noi, prin noi, înțelegându-i pe Iancu și pe Mario Ara, nevastă stăsa, pe Daniel și pe Marina, pe Gheorghe și pe mine, era o adevărată întrecere. Cine spunea cea mai bună anecdotă, bank, cum se spune acum? Cu vrei. Astăzi, fără să ne fi vorbit între noi, nici eu, nici Daniel, nici Marina, nu mai spunem niciun ban cu vrei în fața lui Iancu. Așteptăm să ne spună el nouă și el ne spune mereu. De ce? Aveți impresia că s-ar supăra din câte mi ai descris pare un tip spiritual în stare să treacă peste asemenea lucruri. Nu e vorba de el, e vorba de noi. Deși ne număram printre cei care au luat atitudine de partea evreilor în vremea prigoanei, avem un sentiment ciudat al culpei. Culpă? De ce? Mario, dacă poporul tău într-o zi ar face o nedreptate altui popor, tu, care n-ai avea nicio vină, totuși nu te-ai simțit deloc, dar deloc vinovat într-o zonă obscură a spiritului la limita între logică și sentimente? Cred că da, înțeleg acest sentiment al vostru, de oameni cinstiți. După 44, majoritatea dintre noi s-au repezit în ideologie și în posturi. Să știți că și eu simțeam o jenă la limita dintre logică și sentimente, cum spui tu, pentru acest fapt, iar jena mea a crescut proporțional cu numărul celor care пляка poate ai să mă întrebi. Atunci, de ce pleci și tu? Mario, spui că v-ați repezit în ideologie și în posturi. Un om care a trecut printr-o mare spaimă o vreme are un comportament destul de ciudat. Dacă n-ai ține seama de spaima prin care a trecut, mie mi se pare ca niște oameni care au fost atâția ani înspăimântați și umiliți pe lângă spaimele și umilințele a 2000 de ani de peregrinări, în clipa când își pot reveni din spaimă și din umilire să fie cuprinși de un elan, de o dorință, de o exuberanță, de un fel de de, beție, de a vrea să arate cine sunt și ce pot. Mintea voastră mobilă și ascuțită, în stare să creeze sisteme filozofice, să asimileze și să explice sisteme filozofice, se avântă într-o ideologie față de care românii se arătau reticenți. Această ideologie este echivalentă pentru voi cu trâmbițele care dărâmaseră zidurile erihonului, ea vă mântuise de nazism. Posturile nu le-ați luat singuri, ele v-au fost date, vi le dădeam noi, din acel sentiment de culpă despre care ți-am vorbit, atâția ani de spaimă și de umilire trebuiau plătiți într-un fel. Dacă toată lumea ar gândi ca tine, Mario, nimic pe lume nu e mai simplu și mai simplist decât să fii anti-ceva ca lăutarii, după ureche, fără un fundament logic, logica supremă fiind de tipul nu vorbesc cu tine, ofticosule. Multă lume citește istorie, toată lumea trăiește istoria, puțină o înțelege. Un om nu poate fi considerat doar la un moment dat al existenței lui. Niciun popor nu poate fi judecat, suspendat într-un singur punct al istoriei lui. Despre noi, românii câți nu spun că suntem ca trestia fără să se gândească ce s-ar fi întâmplat dacă am fi fost rigid ca stejarul. Dacă popoare ca voi și ca noi mai sunt în viață, sunt pentru că sunt așa cum sunt. Suntem prea intransigenți când îi judecăm pe alții și prea concesiv când ne judecăm pe noi înșine. Eu am înțeles istoria poporului vostru, am înțeles-o totdeauna iar ce înseamnă să ți se lipească o etichetă, înțeleg din ce în ce mai bine. Înțeleg din ce în ce mai bine ce înseamnă să fii minoritar, iar la mine e și mai trist să fii considerat minoritar în propria nație chiar burdușman de clasă. Lucrurile nu stau pe loc, Smaranda. În câțiva ani nu o să mai fie așa. Le revolution qui vient tout vanger font un bien eternel dans leur mal passager, zice poetul. Numai că vezi cum pe bună dreptate spunei tu avem doar o viață și de multe ori ea nu e atât de lungă încât să apucăm să vedem toată desfășurarea unui proces istoric. Mi-e teamă că până să se revină asupra unor exagerări, cum vor fi numite cele ce se întâmplă acum, părinții mei au să moară, departe de casa lor printre străini. degeaba ai mai dai cuiva după moarte cal de ginere, cum spune o vorbă. Smaranda, vrei să rămân? Aș fi vrut să rămâi dacă n-ai fi avut niciodată gândul să pleci. Cum aș putea să-mi iau răspunderea de a te face să alegi ceva numai pentru că acel ceva este ceea ce am ales eu? Nimeni n-are dreptul să aleagă pentru altul, oricât l-ar iubi. Și în sinea ta nu-mi dai dreptate? Odată, la un rabin vestit pentru înțelepciunea cu care judeca pricinile și cu care împărțea dreptatea, se duce și Itzik să asiste la o judecată. Îl ascultă, rabinul, pentâiul împricinat, se gândește și zice, Ai dreptate. Îl ascultă și pe-al doilea împricinat, se gândește și zice, și tu ai dreptate. Rabi, zice atunci Ițic al nostru, dar nu se poate să aibă și unul și altul dreptate. Și tu ai dreptate, îi spuse rabi lui Ițic. Pavele, n-ai adormit? Cum s-a dorm? ț am spus povestea asta, fiindcă am simțit nevoia să le voc pe Mario cuiva. E, cred, singurul bărbat pe care l-a iubit mama, singurul în afară de tata. La câteva luni, după ce Mario a plecat, nenea Daniel i-a spus într-o zi mamei, Am crezut la un moment dat că ai să te măriți cu Mario Sidalgo. De ce v-ați despărțit? Din motive ideologice. De când faci tu politică? De două mii de ani, pe puțin, tot neamul meu cel viu și cel adormit face politică și eu la fel ca ei. Stăm aici. I-a răspuns mama și a făcut semn cu mâna spre pământ. Când m-a cerut pe mine de nevastă francezul despre care ți-am vorbit, am întrebat-o pe mama. Ce-i zice mama să mă mărit cu franțuzelul? Ca să văd ce zice și mai ales ca să aflu ce se petrece în sufletul ei în legătură cu Mario. Tu faci cum crezi, dar dacă mă întrebi... Ce cred eu? Eu cred că nu e bine să te măriți cu un om necunoscut, mai ales când ești străin, pentru că tu nu faci parte dintre femeile acelea care nu se mărită cu un bărbat și cu un pașaport și cu o țară. Tu ești un om cinstit, nu o tânără de virtute categoria pană, din tot acel lot care se autoexportă spre fericirea unor bărbați naivi de prin alte părți. Și înainte de război pleca lumea din țară să-și încerce norocul în altă parte, dar nu se rupeau punțile ca acum. Acum o asemenea plecare e un drum fără întoarcere hotărâre prea gravă ca să fie luată la repezeală. De fapt, știu că n-ai niciun gând să te măriți cu franțuzelul. Vrei doar să mă încerci. N-am plecat noi de aici acum 20 și ceva de ani. Cum mai să plești tu acum? Bat la mașină de peste un sfer de veac pentru ca fata mea să fie intelectuală. A doua generație de intelectual din neamul nostru. Tu știi ce înseamnă asta, crezi că ei acolo ar înțelege? Pentru ideea asta, eu un am plecat de aici cu un om pe care îl iubeam. Mi-ar fi atât de greu să știu că fata mea pleacă de aici cu un om pe care nici măcar nu-l iubește. Tot ce am făcut în anii ăștia mi s-ar părea inutil dacă tu n-ai fi înțeles esența acestui efort ca să nu-l numesc sacrificiu. M-a sărutat pe frunte și a adăugat zâmbin. Tradui cum te pricep mai bine e vorba noastră. Ia-ți petic din gunoiul tău și o să înțeleagă. Mario a plecat, viața noastră s-a redus din nou la micul falanster din care plecaseră și Haimovici, mama cu mașina ei descris, eu cu școala, doamna Gavrilovici, cu zarzavaturile nobor, Marilena cu artele liberale, familia fechete, mamă, tată, copil, cei mari cu slujva, iar băiatul cu facultatea, aproape că nu-i vedeam, seara Marilena venea la noi la lecția de cultură generală, cum zicea ea, ora când mama mă învățat greacă, latină și engleza, urmată de cologvi libere, când Marilena și cu mine o întrebam și ea ne răspundea ore când ne vorbea despre muzica pe care o ascultam la radio, ore când ne puneam la pickup discurile cumpărate din talcioc, când mama ne învăța că pe lângă bucuriile materiale ale vieții, care nu erau de disprețuit, dar care nu fusese seră, nu erau și poate multă vreme n-aveau să fie la îndemâna tuturor, erau bucurii pe care niște ființe alese le dăruiseră lumii întregi. mi pe Johann Sebastian Bach, în singur într-o catedrală pustie și transcriind pe portativ fructele geniului său pentru a le trimite în aer peste veacuri până la mansarda noastră. mi închipuiam pe Beethoven, chinuit de surzenie, chinuit de geniul care nu-i dădea pace, până ce nu se vedea transpus într-un fluviu de sunete care să se reverse peste omenire și îmi trecea prin minte că un gând al lui, măcar, o notă ne erau adresate nouă, trimise către o mansardă. Atunci, în cercului am înțeles că în jocurile ei incalculabile, natura organiza la fel de riguros materia și spiritul. Zbuciumul prin care trecuse materia, până să ajungă la formele definite ale speciilor, poate fi egalat numai de cel prin care trecuse pentru ca în lumea rațională să creeze geniul. S-au năruit și se vor nărui civilizații. Cultura însă e ceea ce supraviețuiește civilizațiilor materiale, iar ea va fi etern însemnată de pecetea geniului. Pavele, aș și să am o cultură umanistă profundă, metodică. Am și eu, din cât am tras cu urechea la mama, ce-am reținut din conversație. Tu știi ce grea e facultatea noastră și ce grea ni meseria. Și apoi când ajungi să-și câștigi singur existența și să o mai câștigi și pe altora, e mai greu să o mai ei, metodic, ca la școală sau cum ar trebui să fie la școală și să înveți ce n-ai învățat când ar fi fost vremea de învățat. De câte ori citesc o carte cu mai multe trimiteri, cu mai multe aluzii la cultură, evident simt cât de precară este instrucția mea, dar nu mă las. Până nu înțeleg tot, mă uit prin enciclopedii, îl mai între pe nenea Daniel, îl mai între pe nenea Matei, pe nenea Iancu. Deci, despre o cultură temeinică, metodică, nu poate fi vorba în ceea ce mă privește. Sunt un medic oarecare și nici de cum un om de cultură. Un lucru însă a reușit să facă mama din mine și să fac și eu din mine. Un om care are o mentalitate de om de cultură, respect pe cel care o creează, respect pe cel care o răspundește, respect pe cel care o respectă. De când e lumea și pământul, există o categorie sufletească de oameni puși pe pentru care banul e mai presus de orice. E singura valoare în care cred și căreia îi se închină. Pentru că ce e drept nu-i păcat. Banul e cel mai bun prieten, cel mai bun protector. El n-are miros și deschide toate ușile și cum omul, spre deosebire de animale, mănâncă mai mult decât pentru a-și astâmpăra foamea, bea mai mult decât pentru a-și sete setea, face amor numai pentru a-și reproduce specia, ucide cu premeditare fără să-și mănânce victima, acumulează mai mult decât avea voi chiar pentru un trai era e rapace, pentru că acumularea îi dă senzația de siguranță și de superioritate asupra altuia. Asta dovedește cât de puțin evoluează mentalitatea oamenilor. Printre acești cumularzi, de bunuri materiale, sunt unii care au trecut prin război, prin bombardamente, prin cutremure, prin revoluție, prin tot ceea ce demonstrează că poți pierde totul într-o clipă și n-au învățat nimic. Mereu sunt pline ziarele de milionari, care nici măcar n-au ce face cu milioanele, fiindcă într-un regim socialist, investițiile particularilor sunt limitate. Și câți milionari ori fi, pe care nu-i știm, pe care nu-i publică ziarele? Un milion. Nici măcar n-am calculat de câte ori încape salariul meu într-un milion. Știu doar că sal Salariul meu este de două ori cât al unei femei de serviciu și, în cel mai fericit caz, cât baxișul lunar al unei manicuriste. Din păcate, milionari sunt și printre medici.